Hivi umewahi kusikia kuhusu The Tower of London. Kama bado, Basileo kuhusu The Tower of London. London ni wIngereza uingereza na wanchihi wakazi zaidi ya milioni 7.5. Kwenye rundiko la mgi idadi ya watu ni milioni 14. London ni mahali muhimu kwa biashara kubwa na shughuli za miamala mikubwa ya fedha na shughuli nyingine za kibenki za kimataifa Jiji la London ndilo linalopokea watalii wengi zaidi ulimwenguni ikilinganishwa na majiji mengine makubwa Hii inapelekea uwanja wake wa ndege hiti throw, kuwa ni moja kati ya uwanja wa ndege wenye kupokea wasafiri wengi zaidi kushinda mahali popote duniani Jiji la London linakaliwa na watu kutoka tamaduni mbalimbali mlimwenguni ikihusisha imani na dini tofauti tofauti na pia kuna zaidi ya lugha 300 zenye kuzungumzwa kila siku kujiji kuji la London kutokana na miunganiko au miingiliano ya watu katika jiji hilo Mji umepambwa na majengo mazuri kama makumbusho makanisa na majumba yanayowavutia watalii wengi kwa kila mwaka Leo, tutaangazia mambo makubwa kumi ya muhimu kutoka katika mnara marufu wa London. Jambo la kwanza, kama ulizani, mambo ya Ramri au kutumia waganga wa katika kuagua ya pokuetu pekee, basi utakuwa umekosea sana. Kulikuwa na utabiri, uliofanywa na watabiri na wachawi wa enzi hizo za tawala ya kifalme za nyakati hizo. Utabiri huo, ulisema Ili uingereza, siku zote iwe nguvu na utawala wake chini ya malkia au mfalme usiweze kuanguka inatakiwa kuwepo na kunguru sita ambao hawatokuwa wakiondoka katika eneo hilo la huo. Endapo, kunguru mmoja akaondoka au kufa, basi atatakiwa apatikani mungine wakumbrisi haraka sana la sivyo itawala hii taanguka. Imani hii imeishi vizazi na vizazi na mpaka leo hii Mnara huo unahau kunguru sita. Jambo la pili. Katika historia ya mnara wa London, kuna matumizi mbalimbali ya lifanyika, Kuanzia kuwa jumba la familia ya mfalme, makazi na kituo cha jeshi, jela ya wafungwa eneo la kutolea za ya kifo kwa watu na maadui na jumba la makumbusho. Lilipotumiwa kama jela ya waalifu likatumika pia kuwafunga watu mashuhuri kama Lady Jenny Gray Huyu aliwai kuwa malikia wa Uingereza kwa muda wa siku 7 pekee na akapinduliwa na meri wa kwanza Yeye pamoja na mumewe waliuliwa kukatwa vichwa tare kuminambili mwezi wa pili mwaka wa moje miatano na na baba yake mzazi akakatwa kichwa siku kuminamoja mbele Pia kuna maprinsu Wawili wili waliowai kufungwa katika na wa London ilipokuwa ni Ma Prince Hao ni pamoja na Edward akiwa na Richard wakiwa na umri wa miaka na mwingine alikuwa na umro wa miaka ambapo walikuwa ni watoto wa Edward I naye aliyefariki mwaka wa 1483 Watoto hawa inasemekana hawakufanikiwa kutoka katika mnara huo wakiwa hai na inazaniwa waliuliwa na Richard wa ambaye alikuwa ni mjumba wao na kulichukua hilo. Na wake wawili wa mfalme Henry wa ambapo ni pamoja na Anne Boleyn na Catherine Howard. Na upia walifungwa katika mnara wa London ulipokuwa jela na waliukumiwa thabu ya kifo. Mfalme Henry wa Nane die alibadilisha uingereza na kuwa nchi ya protestant na jambo la tatu usilolifahamu kuhusu mnara wa London. Imani ya kuwepo kwa mizimu haipo Afrika pekee. Kama huamini basi sikia hii. Inasemekana mnara wa London una mauzauza mengi, kwenye kumaanisha kuna mizimu ndani yake inaishi. Katika mizimu hiyo upo mzimu waliyewahi kuwa mfalme wa nchi hiyo aliyefahamika kama Henry Sita. Pia Mzimu wa katherion aliyekuwa ni mke wa wa Mfalme Henry wa Pia kuna mzimu wa Dame Sibyl aliyekuwa ni Nessu na muuguzi wa mtoto wa mfalme aliyetwa Edward. Ni nini mizimu hii inataka na kwa nini imo humo Nadhani ni sola ambalo familia Malkia itakuwa inajua. Na jambo la mnarahu wa London ulijengwa kama makazi maalum ya uongozi wa kifalme ulianzishwa au kujengwa na William the Conqueror mwishoni mwa miaka ya 166 baadae ukawa ni maalum kwa ajili ya ulinzi na usalama wa ardhi yao ya Uingereza jambo la tano mnara wa London umo katika orodha ya vituo au sehemu dhaurisi za ulimwenguni ambazo zipo katika usimamizi wa UNESCO. Ili kumbukumbu kumbu zake zisije kupotea kwa ujumla UNESCO vituo au maineo 191 ambayo ni maalum kwa kuhifadhi urisi wa kumbukumbu kumbu kwa vizazi na vizazi. Jambo la sita, kulikuwa na majengo maalum kama jengo la kuhifadhi vitu vya samani na jengo hilo liliitua The Martin Tower. Vito hivi, Vilikuwa ni maalumu kwa familia ya mfalme au malkia. Mara baada ya kuvunjwa kwake vito hivi viliamishwa katika mnara huu wa London. kwa idadi ya vito hivyo vinafika elfu na 105. Na kwa thamani halisi ya fedha vito hivyo ni zaidi ya pound milioni Jambo la saba. Katika historia ya mnara huo tangu kujengo kwake Watu 22 walishawahi kuondolewa uhai wao kama adhabu katika eneo hilo la Mnara. Mtu wa mwisho kuhukumiwa kifo katika Mnara huo alikuwa ni mpelelezi wa Kijerumani aliyeitwa Joseph Jacobs. Na hii ilikuwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka na moja baada hukamatwa akiwa kwenye parachuti katika anga la Uingereza. Mpelelezi huyu aliondolewa uhai wake kwa kupigwa risasi akiwa amekaa Kwenye kiti na hiki kiliifadhiwa katika chumba maalum cha kuhifadhi vitu maalum vya kumbukumbu. Jambo la nane. Mwaka wa F1 miambili maalum ya wanyama, yani zuu. Ikaendelea kuwepo kwa muda wa miaka miasita mbele. Zuu hii ilijazo wanyama wakali na wakutisha kama simba, dugu, Tembo pia wakawekwa wanyama kama mbuni na kangaroo ili pofika mwaka wa 1835 zoo ikafungwa rasmi na wanyama wote kuhamishiwa kwenye zoo mpya iliyoitwa The New London Zoo katika Regent's Park na jambo la tisa usilolifahamu kuhusu mnara wa London mwaka wa 2012 kuna mwizili alifanikiwa kuibafunguoza mnara wa London hivyo kukapelekea Vitasavyote vya mnara kubadilishwa haraka iwezekanavyo. Na hiyo ndio historia ya mnara wa London uliufaamika almarufu kwa jina la The Tower of London. Na mimi msimulizi wako na ito Joji Mirambo utanipata Instagram pamoja na Facebook. Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya ni maarifa.